Na, lapozatok a Lukács 22-be, kérlek. Atyán, köszönjük, hogy ma itt lehetünk, uram, együtt, itt lehetünk veled, uram, és tudjuk biztosan, mert megígérted, hogy itt vagy velünk, uram. Azt ígérted, hogy minden napon velünk vagy a világ végezetéig, uram. Lehet, hogy némelyikünk úgy is jött, hogy nem is, nem is érti, és nem is fogja fel, és sokszor tényleg, uram, úgy jövünk, hogy nem értjük ennek a különlegességet, hogy micsoda kiváltság, uram, hogy itt lehetünk veled. Uram. De azt szeretnénk kérni, Uram, hogy ma reggel mutasd meg magad nekünk. Engedj beletekinteni az igétbe, Uram, hogy lássuk, hogy mennyire szeretsz minket, Uram, hogy milyen terved van velünk. És kérlek, hogy töltsd be minket a te lelkeddel, Uram, hogy szolgálhassunk azon a területen, a állítottál. Uram, köszönjük, hogy értünk, meghaltál, hogy a véred értünk folyt, hogy a tested értünk, megtöretett, és ez váltságot szerzett nekünk, üdvösséget. Köszönjük, Uram, hogy mehetünk a mennybe, Uram. Köszönjük, hogy minden bűnünket megbocsájtottad. Köszönjük, hogy feltétel nélkül szeretsz Isten, és örökké tart a szereteted. Uram, kérlek, hogy folytasd a munkát bennünk, Uram, még oly sokan hátra. Szeretnénk, hogyha újra izgatott lenne a szívünk, Isten, a Te dolgaid iránt, Uram. És Uram, azért is imádkozom, hogy formálj ezt a gyülekezetet egy egységé, Uram, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudjunk járni, Uram. Uram, azt olvassuk az abcsában is, amikor az egyház, amikor a gyülekezet egy szívvel, egy lélekkel imádkozott, és keresett téged, akkor megrendült a föld körülöttük, és naponként hozott a te lelked új megtérőket a gyülekezethez. Uram, ezt szeretnénk látni, hogy a lelked így kiárad, Uram, és mi csak csatornái vagyunk mindannak, ami tőled jön, Uram, egy elveszett világnak. Kérlek álld meg ezt az igét most, amiben leszünk, Uram, és enged, hogy halljuk, hogy mit szól a lélek hozzánk. Jézus nevében. Amen. Lukács 22. Ugye az utolsó vacsora idején vagyunk, Jézus az utolsó óráit tölti a tanítványokkal. Erről kezdtünk uh, beszélni a múlt héten, és láttuk, hogy van egy áruló a csapatban. Júdás. És Jézus el is árulja ezt a tanítványoknak, csak annyiban, hogy van egy áruló közöttetek. Az, aki a, akinek... A keze az asztalon van így hangzott, ez a 19. verstől olvasom, mert körülbelül itt hagytuk abba, és vette a kenyeret hálát adott megtörte, és ezt szavakkal adta nekik. Ez az én testem, amely téretetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a porrat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta, epohár az új szövetség az én vérem által, amely téretetek ontatik ki. De íme annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj, annak az embernek, aki elárulja őt. Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Gondoljátok el ezt a helyzetet, hogy ott ülnek az asztalnál Jézus, a tanítványok, és Jézus mondja, hogy az áruló itt van közöttünk, és a keze együtt van velünk az asztalon. Erre mindenki lekapta a kezét az asztalról, és... Fogalmuk se volt igazából. Érdekes, mert nem tudták, hogy ki az áruló. Tehát, emlék, Máté evangéliumában azt is tudjuk, hogy egymást kérdezgették meg az urat, hogy ugye, ugye nem én. Tehát, Jézus, remélem, nem én. Nem én, ugye? És nem gondoltak egyből júdásra, hogy á persze, hát ő, azt tudtuk mindig is. Róla nem látszott. Erről beszéltünk múlt héten, hogy mennyire fontos, hogy ne csak a látszat alapján legyünk ott Jézussal, hanem az életünkben legyen tartalom. Most folytatjuk ezt a történetet a 24. versen. Ezután versengés is támad közöttük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Ez egy klasszikus történet. Az előbb, ugye Jézus elárulja, hogy van egy áruló csapatban, és mindenki kérdezi félve, hogy nem én, ugyanem én. Eltelik öt másodperc, 24. vers, és arról kezdenek vitatkozni, hogy melyikük a nagyobb. Most tegyétek ezt a kettőt össze. Micsoda kontraszt. De azt gondolom, hogy ezek a tanítványok egy tükröt tartanak elénk. Ilyenek vagyunk mi is. Az egyik pillanatban aggódnak, hogy ugye nem én fogok eltántolni, nem én rárulnak el a következőben, mert versengenek, vitatkoznak, hogy melyikük a nagyobb. Olyanok, mint mi. Ez a hullámvasút, amire mi is néha fölszállunk az egyik pillanatban fönn, és a következőben valami történik, és le. Egyik pillanatban, hogy uram, de olyan jó, hogy így szeretsz engem. És telve vagyunk az ő kegyelmével, valamit elrontunk, és megy a vonat le a mélybe, és uram, megtérhetek én valaha ebből. Hogy kevethettem már meg újra ezt? Elkövettem a megbocsáthatatlan bűnt. Oh. Kinyitod a Bibliát, és a zsidó hatnál nyílik ki a megbocsáthatatlan bűn. Jaj, ne! Elkövettem. Annyira el tudjuk ezt mi is játszani, egyszer föl, egyszer le, mint a tanítványok. De tudjátok, én nagyon hálás vagyok azért, hogy, hogy Jézus az én pásztorom. Hogy ő a jó pásztor. És ő nagyon türelmes. És nagyon hűséges. Ezek a tanítványok ezt a játékot játszották, és el tudtak követni egy ilyet, hogy az utolsó vacsorán azon vitatkoztak. Amikor megfestették ezt a képet, tudjátok, az utolsó vacsorára, akkor mindenki olyan szentnek van ábrázolva. Hát felejtsétek ezt el. Jézus az a szent. Ezek a tanítványok olyanok, mint mi, Csetlenek, botlanak, esnek, kellnek. De Jézus olyan türelmes velük, olyan hűséges. Én nagyon hálás vagyok, hogy a Biblia egy nem szuperhős történet könyv. Jézussal igen, de a többiekről nem. Hanem nagyon őszinte a hőseivel kapcsolatban. Brutálisan őszinte sokszor. Elárulja róluk a legrosszabb történeteket is. Nem szépítik ki. Mostanában, hogyha egy nagy hithősről írnak egy könyvet, egy önéletrajzot, hajlamos az író kihagyni a rosszat, hogy úgy jó példát állítson. De ha valaki önéletrajzot ír, sokkal hitelesebb. Olvassátok a missionárusoknak, az inkább az önéletrajzát, mint, a, mint amit mások írnak róluk. A Biblia nagyon, nagyon őszinte. És ezért nagyon, nagyon bátorító. Mert megláthatjuk saját magunkat az igében. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy Jézus a pászorom. Azt írja az ige, hogy mi cserépedények vagyunk, és ő pedig elrejt belénk egy kincset. Ha valami gyönyörű történik is az életünkben, vagy azon keresztül, azért ő neki jár a dicsőség. Ez nem is kétséges. Ő megdicsőíti magát bennünk. Ő egy jó pásztor. És annyira örülök annak is, hogy az ő munkája az nem függ a bárányoknak az ikujától. Megfigyelted már, hogy, hogy a pásztoron sokkal több múlik, mint a bárányokon egy nyájnál? A pásztor felel a bárányokért. Tanítja a bárányokat, vezeti a bárányokat, legelteti őket. Nekem csak az a dolgom, hogy... Be, be, és hogy menjek az én pásztorom után. Ha én megyek az én pásztorom után, akkor a labda nála van. Akkor ő csinálja, amit kell. Ez a dolgom. Menni utána. Ezt látom ezzel a 12 tanítványal, és egy csetletleg botlottak három éven keresztül, de mentek Jézus után. És Jézus kihozott belőlük valamit. <gül> Jézus arról beszélt, hogy én leteszem az életem, az én testem megtöretik, az én vérem kiontatik értetek. És a következő pillanatban azon vitatkoznak, hogy melyikük a legnagyobb. A tanítványok nagyon szerették volna a Jézus, elhozza az ő királyságát ott helyben. Nagyon várták. Ez volt az ő tervük. Jézus bemegy Jeruzsálembe, kűzi a rómaiakat, leteszi a trónját Jeruzsálemben, Ők lesznek a miniszterek. Valószínűleg arról vitatkoztak, hogy melyik tárca kié lesz. Emlékeztek, Zebedeus anyukája oda ment egyszer, el, hogy elintézze, hogy kikapja majd a jó állásokat, a fiai odaülhessenek Jézus mellé. De nem ez zajlik itt. Jézus az utolsó óráit tölti a tanítványokkal, és a ködben vannak. Úgyhogy nem sejtenek semmit. Hányszor tudunk ezzel szimpatizálni? Úgy érezzük, hogy így, hú, így köd, így semmi látásunk előre. Nem tudjuk, hogy mi történik. Jézus mondhatta volna itt róluk, hogy atyám, kiket adtál nekem? Ki ez a tizenkettőt a jó ég? Biztos, hogy ők az a postolok. Nincs egy B-terv, nincsenek B-postolok. Ők lesznek a nagy 12. Uram, hol itt valami tévedés van? Nem. Jézus mielőtt kiválasztotta a 12-t, imádkozott. Ez volt a 12, akit választania kellett. Júdással együtt, és az összes többivel együtt. Kiválasztotta őket, és beléjük önt. A fele halász volt. Nem is járt iskolába. A másik fele, az pedig én radikális nemzeti mozgalmista volt. Mindig meg akartak ölni valakit. Volt köztük vámszedő, akire mindenki megvetéssel nézett. Volt köztük egy tolvaj. Jézus kiválasztotta őket. És ez volt a terv. A Biblia nagyon őszinte azért, hogy megláthassuk magunkat a Bibliában. Hogy én ugyanilyen vagyok. De tudjátok, ez nagyon bátorító, mert Jézus azt mondta róluk, hogy én szerettelek titeket mindvégig. Ezeket a tanítványokat. Én szerettelek titeket mindvégig. Jézus szeret téged. Ha Jézus szerette Júdást, akkor Jézus szeret téged is. És engem is. Ha Jézus szerette Pétert, akkor Jézus szeret téged, és engem is. Sőt, van még egy dolog. Nem csak szerette őt, hanem nem adta őket fel. Elestek újra, újra, újra, újra, és újra. És Jézus folytatta bennük a munkát. Újra, újra, újra, és újra. Péter még, a, amikor betöltött a Szentélek Pünköskor, azt gondolnák, hogy na, itt az új Péter. És még utána is elrontotta. Sokszor. De volt számára kegyelme Jézusnak. Máskor is volt, hogy a tanítványok vitatkoztak, hogy melyikük a nagyobb. Emlékeztek erre, és amikor Jézus megkérdezte tőlük, hogy miről beszélgettek, és mondták, hogy Á, semmiről. Jézus fogott egy kisgyermeket, és azt odaültette a lábaut, és azt mondta, hogy legyetek olyanok, mint egy kisgyermek. Mert ilyenek a mennyek országa. Így folytatja Jézus a 25. versen. Erre ő így felelt nekik. A királyok uralkodnak népeiken, és, akik hatalmuk alá hajtják őket, jó tevőknek hivatják magukat. Ez a világnak az útja. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál. Ugye az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Van a világnak egy példája a vezetőivel, az ő elnökeivel, az ő akik mások jótevőinek hivatják magukat, ahogy mondja Jézus. Nekünk van egy jótevőnk is, ez a mennyei atyánk. De azt mondja Jézus, hogy ez a világ rendje, de Isten országában nem ez a rend, hanem aki vezet, az legyen az, aki szolgál. Én vagyok az úr és mester, és én mostam meg a tilábatokat, mondja Jézus. Ők azon vitatkoztak, hogy melyikük a nagyobb. Erről beszélít Jézus, erre válaszol. Melyikük a nagyobb? És azt mondja, hogy aki nagy akar lenni közöttetek, az szolgáljon másokat. A tanítványok alig várták, hogy megszabaduljon Izrael a római fogságban. Hogy ne legyen ott a római elnyomás. Hogy Jézus uralkodjon Jeruzsálemben. Hogy ott legyen a tizenkét trón, amire majd ők ülnek. Fejükbe voltak a proféciák, hogy az Úr ismerette tölti be a földet, mint ahogy a víz borítja a tengereket. Sok profécia vonatkozott erre, és alig várták, hogy ezt láthassák. De nem értették, hogy ez hogy valósul meg. Gondoljátok el, hogy hogyan érezte magát Péter, Jakab és János. Ők voltak azok, akik Jézus felvitt az átváltozás hegyére. Emlékeztek? Jézus fölvitte őket, és a szemük láttára elváltozott, és ragyogóbb lett, mint a nap. Ragyogott az ő dicsősége. Ott álltak, és tátották a szájukat, és ott volt Mózes, ott volt Illés, látták, hogy beszélgetnek, vagy leszállt egy felhő. És hallották a mennyei atya hangját. Micsoda pillanat! Ő az én szeretett fiam, ráhallgassatok. És mit mondott Jézus utána, hogy Péter Jánosiak, a figyeljetek, erről ne beszéljetek senkinek, amíg meg nem történik a feltámadás. Jött le a három tanítvány, és szerintem a, kez, a kezüket dörzsölték. <gül> Mégis ő az, a dicső király. És itt az asztalnál ülnek, és csak most mutas meg Jézus. Mutasd meg ezt a ragyogást, majd eltáltják a szájukat, ők még nem tudják. Annyira várják, hogy ez a, ez a királyságot Elinduljon, hogy ők lesznek a legnagyobbak. És Jézus azt mondja, hogy aki nagy akar lenni közöttetek, az azt csinálja, amit én. Kezdjön szolgálni. Megnéz, ha megnézed ezt a történetet, hogy Jézus nem vitatkozik velük. Az utolsó pillanatban is köd a tanítványok fejébe, de nem vitatkozik velük. Hanem azt mondja, hogy nézzetek, én példát állítottam elétek. És így folytatja. Ti vagytok azok, akik megmaradtok velem kísértéseimben, és én rátok hagyom a királyságot, ahogyan az én atyám rám hagyta azt. Hogy egyetek és ígyatok az én asztalomnál, az én országomban, és királyi székekre ülve ítéljetek Izrael, ítéljetek Izrael 12 törzsét. Jézus elbeszéli nekik azt is, azt a részt is, nagyon érdekes, hogy lesz majd egy olyan idő, amikor valóban trónon ültek, mellettem, majd az eljövendő királyságban. Jézus azt mondta, hogy ez a föld, ez nem az én otthonom. Nekem itt nincsen, hova lehajthatnám a fejemet. Emlékeztek, amikor Jézus erről beszélt? A rókának van odúja, a madárnak van fészke, de az emberfiának nincs hova lehajtani a fejét. Ez nem az én otthonom. Ez nem az én királyságom. Az enyém eljövendő, és ott majd velem leülhettek a trónra. De addig, aki nagy akar lenni közöttetek, a szolgáljon. Tegye le az életét, hogy én is letettem. Ami nagyon szólt hozzám, az a következő rész. Lapozzatok egyet, legalábbis szújfordítással lapozni kell egyet. 31. vers. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne a te hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiaidat. Simon, Simon. A sátán kikért téged. Sőt, ahogy megfigyelitek, itt többes számot mond az ige, kikért titeket, mondja a tanítványoknak. És utána odafordul Péterhez, és azt mondta, hogy te én imádkoztam érted. Hogy el ne a hited. Közvetlen ezután a beszélgetés után mondja, hogy Simon, Simon, az ördög kikért téged, hogy megrostáljon. Ott ültek és vitatkoztak, és nem tudták, hogy mi történik, de Jézus elmondta nekik, hogy ez nem arról szól, amit gondoltok most. Az ördög kikért titeket, hogy megrostáljon. Mikor Jézus letartóztatják a gecsemané kertben, mind el fognak futni. Elhagyják Jézust. A feltámadás reggelén úgy kellett őket különböző helyről összeszedni. Jézus tudta előre ezt, őt nem lepte meg. Azt írja az oszvetségi profició, hogy megverem a pásztort és elszéled a nyáj. Jézus tudta, hogy ez meg fog történni. A sátán kikért titeket, hogy megrostáljon. Olvasd jól ezt a mondatot. A sátán kikért, engedélyt kért, hogy megrostáljon. A sátán hozzáférést kért hozzátok. Néha úgy, néhány ember úgy gondolja el a lelki harcot, hogy a sátán egy olyan erőteljes lény, aki keresztbe le tud nyelni egy keresztényt. Ahogy akar. Én szeretném, hogy ne ez legyen a képed a lelki harcra, mert ez nem igaz. Azt mondja János az ő levelében, hogy azok, akik Istentől születtek, azokat az ördög meg sem érintheti. A sátán csak annyit tehet, amennyit az Isten. Megenged neki. Csak akkora területe van az életünkben, amire engedét kapott az atyától. Ő engedét kért ahhoz, kikérte a tanítványokat, hogy megrostálhassa. Mert neki ehhez nem volt hatalma, nem volt joga. Ezt Istennek kellett neki megengednie. Én azt gondolom, hogy a sátán fejébe, amikor a rostálásról van szó, akkor teljesen mást akar tenni, mint amit valójában a rostálással elér a mi életünkben. Miért engedi meg Isten, hogy az életünket megrostálja? Mindjárt beszélünk erről. A sátán más szeretne. Azt mondja az ige, hogy ő körbejár, mint egy oroszlán, hogy elnyeljen. Ő ezért akar rostálni, de Isten nem ezért, hanem azért, hogy megtisztítson. Ezért engedi meg. Amikor rostálják a magot, Learatják a termést a búzát, át kell csépelni, át kell rostálni. Ugye a mag még együtt van a polyvával. És le kell azt róla választani, és ezt úgy csinálták, hogy kiszorták egy szérűre a magot egy sík területre, egy ökör mögé kötöttek egy gerendát, és ez az, az ökör végigment a búzán pár Maga mögött húzva ezt a nehéz gerendát, ami összezúzta a magokat, és utána földobták a magokat, és a szél kifújta belőle a polyvát. Ez a rostálás. Így választották el a magot, a polyvától, az értékest, az értéktelentől. El kellett, hogy távozzon, szét kellett, hogy váljon. Úgy hívták ezt a gerendát, hogy tribu, tribulum, amiből a nyomorúság szó származik. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy ő az én pásztorom, Jézus, és ő az, aki felelős a tribulumért. Ő az, aki felelős a nyomorúságért az én életembe. Csak olyan rostállás történhet velem, amit ő megenged. A sátának nincs hatalma felettem. Engem Krisztus vére beborít engem Krisztus vére megmosott, én a mennyei fenségnek a fia vagyok. És csak annyit tehet velem az ellenségem, amit az én apukám megenged neki. Ezt ne felejtsétek el. Minden rostálás engedélyezett rostálás. <gül> Minden, amit tehet, arra engedélyt kapott. De a rostálással egészen más tére el, mint szeretné. Simon, Simon, az ördög, sátán kikért téged, hogy megrostáljon. Mennyire béna lenne, ha itt befejeződne a mondat? Nem? Kikért, hogy megrostáljon. a szia Péter! De azt mondja, hogy de Péter, én imádkoztam, érted? Az ördög kikért minket, hogy megrostáljon. De én imádkoztam, érted? Ez a de én mindent megváltoztat, ha vele gondolsz. Megváltoztatja az előző dolgokat. Kikért, de én imádkoztam. Én már elmondtam az atyának, amire szükség lesz. Én már elimádkoztam ezt. Péter még nincs benne ebbe a próbába, még nincs benne a mozsárba, de Jézus azt mondja, hogy én már imádkoztam érted, Péter, hogy ne fogyatkozzék el a hited. Az élete legsűrűbb hetében, az utolsó hét, azt mondja Jézus, hogy én imádkoztam érted. Tudod, hogy 6 milliárd ember van a Földön, a világ nagyon sűrű, de Jézus imádkozik érted. Azt mondja a Róma 8, hogy ő személyesen közben jár értünk az atyánál. A te neved az ő száján van, a te életedért ő imádkozik. Személyesen. Nem az, hogy áld meg a váci gyülekezetet. Áld meg a lacit, Áld meg az elsit, áld meg az attillát! Egyenként imádkozik értünk. Szükségünk van rostálásra. A rostálás nélkül nem áll elő az az életünkben, amit ő szeretne látni. Külön kell választani az értéktelent az értékestől. Ha az életem tele van polyvával, akkor súlytalan vagyok. Akkor nincs tartalma az életemnek. Mennyire szükség van rá, hogy ő megrostáljon minket? Tudjátok miért? Mert ez a világ, amiben élünk, ez éhezik. Ez a világ, szeretnél látni az igazságot. És olyan emberekre vágyik, akik nem csak mondani tudják, igen, Jézus azt mondta, hogy, hanem élik, amiről Jézus beszélt. És hogyha Jézus nem rostál meg, akkor az életünkben nem látszik ez. Nem lesz tartalma az életünknek, hanem ilyen súlytalan mondatokat fogunk mondani de azzal, hogy ő rostál, kikerül belőlünk a polyva. Nagyon nagy szükségem van rá, hogy Isten ezt elvégezze bennem. Imádkozom érted, hogy a hited el ne fogyatkozzék. És tudjátok, Péternek nem is fogyatkozott el a hite. Elbukott, de a hite nem fogyatkozott el. Amikor Jézus letartóztatják, Péter követte őt, egy ideig még, aztán elfutott, követte őt a főpap házába. Emlékeztek? És ott és hogy várjál, én ismerlek téged, te is a tanítványa vagy. És mondta, hogy nem, tévedsz. És utána megint, várjál csak, te Galileo vagy, fölismerem a beszédedet, te is az ő tanítványa vagy. És mondta Péter, hogy át, de hogy is, nem, tévedsz. És harmadszor már átkozódva mondta, hogy ha én az ismerem őt, akkor legyek átkozott örökké. Milyen súlya van ennek? És akkor megszólaltak a kakas. Péternek eszibe jutott, amit Jézus mondott. Tudta, és ránézett az úrra, és tudta, hogy elbukott de a hite az nem fogyatkozott el. Péter életében ez volt a rostálás. Ennek kellett megtörténnie, hogy Péterre valami nagyon nem stimált addig. Ki kellett, hogy kerüljön belőle az a nagy én, ami Péterben olyan nagy betűkkel szerepelt. Ki kellett, hogy rostálja Isten az önbizalmat belőle, az önelégültséget. Minden, ami súlytalan volt, minden, ami használhatatlan. De a hite az megmaradt. A szájával azt mondta, hogy én, én nem ismerem azt az embert, de a szívében végig tudta. A szívében végig tudta. Péter elbukott, de nem fordult el Istentől, nem lett buddhista nem ment el más vallások után, szerette Jézust. Ezért fájt neki annyira, amit tett. De ebben a bukásban, ebben a rostálásban kikerül belőle a polyva. Figyeljétek meg, amit itt Jézus mond, ez előre vetíti, hogy Péter, te el fogsz bukni, de majd, ha megtérsz, akkor te erősítsd a testvéreidet. Nem kérdés, hogy Péter el fog bukni. Ezt nézzétek meg, mi Péter válasza. 33. vers. Erre ő így válaszolt. Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is. Na, ez az a Péter, aki tele van polyvával. Ta, én megyek a börtönbe, én masírozok veled a halálba, mindenki más elhagy téged, de én nem. Mi a Van is miért? De emlékszel, én vagyok a kőszikla, Jézus. Te neveztél így. Ennek a résznek kell mennie. Ennek kell kirostálódnia. Milyen szörnyű lenne, hogyha ez a Péter írta volna meg az első, meg a második Péter levelét. Ez a régi Péter. Mennyire szörnyű levél lenne? Milyen hozzáállása lenne? Gondoljátok el, hogyha nyomorúságba kerültök, az a, az a levél az a üldöztetésről szól, ha nyomorúságba kerültök, megyétek elő a kardotokat. Ha valaki rátok támad, vágjátok le a fülét. Ezek lennének Péter jó tanácsai. Ez, ez volt az a Péter, akinek ki kellett rostálódnia. Nem Péter, mondja Jézus 34. vers. Jézus azonban ezt felelte, mondom neked, Péter, megszólal a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadott, hogy ismersz engem. Péter, neked meg kell rostálódnod. Én elválasztalak téged a önbizalmattól. Elválasztalak téged az önelégültségettől. Olyan férfi leszel, aki hozzám ragaszkodik és bennem bízik, akit én tudok használni. Abcsel, pünköskor a szentélek betöltötte Pétert, és ez a megrostált Péter prédikált, és három ezer ember megtért. Abcsel három, Péter a megrostált ember újra prédikál, és ötezer ember megtért. Abcsel 10, Péter elmegy Kornélius házába, és megnyitja az evangéliumot a pogányság előtt. Ezt írta Péter az ő első levelében. Péter 1 Péter 1.3 Ádott a mi úrunk Jézus Krisztus istene és atya, aki nagy írgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. 4.12 Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolognak érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongba örülhessetek. 2. Péter 3.7. 3.17, bocsánat. Ti tehát testvéreim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy elnevetemültek téveigései, el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Ez megtörtént Péterrel. A 2. Korintus egyben pálírja Pál írja azt, hogy a mi Istenünk minden vigasztalásnak az Istene. Amivel ő megvigasztal minket, azzal tudunk mást mi megvigasztalni. És Péter ezen átment. Péter ezen a rostáláson átment. És azt mondja Jézus, hogy én imádkoztam érted, hogy a hited el ne fogyatkozzék, hogy te is másokat megerősíthess, hogy te legyél a testvéreid megerősítésére. Ha nincs bennünk rostálás, akkor mi nem tudunk semmivel bátorítani. Nincs bennünk mit mondani. Mit jelent az, hogy nem vagyok megrostálva? Az, hogy nem vagyok én érték neked. Az én életem nem szolgál neked. Nem valagyok használható Isten kezében, hanem egy nagy fejű Péter vagyok. Mindenki elbukik, de én nem. Én megyek veled akár a halába is. És... Jézus egyszerűen kivette belőle. Péter, mire a kakas megszólalt, te háromszor megtagadsz engem. És ha megfigyelétek utána már nem hangzottak el ilyen hangzatos szavak Pétertől. Péter tudta, hogy ő kicsoda. És tudta, hogy kicsoda Jézus számára. Ez egy gyönyörű átformálódás, amikor Isten valakit beenged a rostálásba. És én látom ezt a ti életetekben is. Vannak olyan helyzetek, amin átmentek, amit én nem ismertem meg. Mindennyiunknak egyénileg át kell menni azon, amit Isten megenged számunkra. De gyönyörű látnom azt, hogy átformálódtok, Ahogy kikerül a polyva, és a valóság marad, a tartalom, megmarad a hit. Mondhatod te is, hogy ó, én annyira hálás vagyok, amiatt a szemé miatt, aki csupa polyva idejár a gyülekezetbe, ha én ránézek, egybe jobban érzem magam. Olyan jó, hogy ő ide jár, mert úgy mindig jó kedvem lesz, hogy én sokkal jobb vagyok, mint ő. De amikor elkezd dolgozni a tribulum, amikor elkezd drostál minket Isten, akkor kiderül, hogy mind ugyanolyanok vagyunk. Egy csomó polyva van bennünk még. Tudjátok, hogy szedik ki a polyvát, ahogy az előbb mondtam? Szétzúzzák a magukat, és utána földobják. És engedik, hogy a szél kifújja. Nem látod téged is most így dobál? Isten? Jáveszíted a talajtalábad alól? Engedd meg, hogy ő kifújja belőle ezeket a fölösleges dolgokat. Önbizalom, önelégültség, öncélúság. Folytasd tovább. És megmarad az, amit Krisztus szeretne látni bennünk. Ugyan, ami ragaszkodom a te nevedhez. Ezen állján csak te tarthatsz meg nekem a te kegyelmedre van szükségem. Kikerül a vallásosság, kikerül a felszínesség, és megmarad a tartalom. Isten vissza akar rostálni minket a kegyelemig. Péter, bocsánat, Pálról van egy ilyen példánk az igében, hogy ő, neki volt egy tüske az ő testében. Nem tudjuk pontosan, hogy mi. De 12 éven keresztül benne volt, és háromszor imádkozott érte. Amikor olvassuk ezt, 12 éve tartott már, és háromszor imádkozott Bőjtölt, hogy Uram, hadd távozzon el tőlem ez a tüske. Ez a tövis a testemből. De utána rájött, hogy Isten azért engedte ezt meg, hogy el ne szálljon, Pál. Hogy elne fölne fuvalkodjon a hatalmas kijelentések miatt, amit kapott Istentől. Hiszen ő láthatta még a mennyet is. Ezért Isten egy tövist helyezett az ő testébe. Megengedett egy rostálást, hogy fel ne fuvalkodjék. Sőt, azt mondja ott az ige, hogy a tüske mellém, mellém rendelt még egy angyalt, egy nem egy jó, hanem egy rosszat, hogy gyötörjön, egy gyötrő angyalt. Aki csapkodta az ő fejét, hogy pál, hogy lehetsz ilyen? Ha Isten szeret, akkor hogy, hogy még mindig beteg vagy? Hogyha Isten szeret, akkor hogy lehet, hogy egyik városból a másikba mész, és mindig nyomorúságért téged? törte boxolta, verte Pált, ahol tudta. De mi volt a válasz Istentől, emlékeztek? De ezt mondta nekem az Isten, hogy az én kegyelmem elég neked. És Pál utána már azt mondta, hogy én nem a, a nagy dolgaimmal dicsekszem, hanem a gyengeségeimmel. A küzdelmeimmel dicsekszem, mert ezekben megmutatkozik Istennek az ereje. Isten a kegyelemig szeretne visszarostálni minket. A sátánnak a koncepciója a rostálásra az, hogy elnyeljen. Isteni még az, hogy megtisztítsa. Én annyira hálás vagyok, hogy az én apukám a mi apukánk ül a trónon. Aki annyira szeret engem, hogy szeretné, hogy az ő gyermekeinként nőjek fel. Hogy ismerjen meg őt. Aki annyira szeret engem, hogy hajlandó megrostálni ki akarja rostálni belőlem az anyagiasságot, mindaz, ami evilág és lehúz engem, ki akarja szenni belőlünk ezeket a testiességeket, a szexuális kifordultságot, a káronkodást, a perverzitást, a rossz gondolkodást, ezeket ki akarja rostálni belőlünk, Isten? Ne legyen ott, ami súlytalan, ami hiteltelené teszi az életünket. Péter azt mondja, hogy én kész vagyok, akár elmenni a halálba is. Én kész vagyok. Hányszor gondoljuk ezt mi is? Ó, oh, én kész vagyok. És azt mondja Jézus neki, hogy el fogsz bukni nagyon gyorsan, mielőtt a kakas megszólal. A többiek erre mit mondhattak a többi tanítvány? Hát akkor mégse Péter a legnagyobb, akkor őt kihagyjuk a vitából. Folytassuk a beszélgetést mi? A János evangéliuma elárulja, hogy mit mondott Jézus egyből ezután. Lapozzatok a János 14 egy pillanatra? Ez volt Jézus következő mondata. Ne nyugtalan szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna el nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket. Hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Péter, el fogsz árulni engem. El fogsz bukni, de ne nyugtalankodjék a te szíved. Higgyél én bennem, higgyél Istenben. Én elmegyek, hogy egy helyet készítsek számodra. És amikor elkészült ez a hely, akkor visszajövök, és magam mellé veszlek téged. Ahol te vagy, ott legyél. Én, ahol én vagyok, ott legyél te is. Lehet, hogy van köztünk is olyan, aki így elfordult Istentől. Aki valaha járt az Úrral, és, és úgy érzi, hogy, hogy távol van Istentől. Fél éve, egy éve, pár hónapja. Lehet, hogy éppen ilyen rostálásban vagy. De tudod, azt gondolom, hogy Isten ugyanaz tegnap, ma is mindörökké. És ugyanazt mondja mindjájunknak, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Én elmentem, hogy egy helyet készítsek számotokra. Én hiszem, hogy ma is Isten fog egy árulót, és megrostálja az életét, hogy ezzel visszahozza magához. Hogy tette Péterrel ki van ma úgy összetörve, mint Péter? Péter, amikor Jézus szemében nézett, elkezdett keservesen sírni, mert abban meglátta saját magát. Látta Jézus jóságát, és egyszerűen összetört a szíve. Ki az, aki így össze van törve ma, mint Péter? Jézus ugyanaz, mint Péter idejében. Amikor megtörtént a feltámadás, a feltámadás reggelén Isten angyalokat küldött, amikor megérkeztek az asszonyok a sírhoz, ott találták az angyalokat, és az angyalok elmondták, hogy Jézus él, föltámadt. És majd mondták, hogy menjetek vissza a tanítványokhoz, és mondjátok el nekik, hogy Jézus él. Ja, és Péternek is. Hozzátér. Gondoljátok ezt el. A mennyből Isten angyalokat küld, hogy elhengerítsék a követ. A nagy terv. Nem azért, hogy Jézus ki tudjon jönni, Jézus már nincs ott elengerítették a követ, hogy a világ megláthassa, hogy a sír üres. Ja, és mondjátok el a tanítványoknak, hogy Jézus él. És akkor már mennek az angyalok, még utána szó. és még Péternek is. Mennyire törődik a menny a Péterekkel? Milyen bámulatos gondja van a mennynek? a tékozló fiúkra, azokra, akik elfordultak, akiknek arra van szükség, hogy megtérjenek. Amikor az Emmausi tanítványok jöttek vissza Jeruzsálem felé, azt mondták, hogy mi láttuk az Urat, mert ő föltámadt a tanítványoknak, és megjelent Péternek. Nem tudom, hogy, de Jézus talált egy olyan pillanatot, amikor Péter egyedül volt, és Jézus megmutatta magát neki. Aki legutoljára azt mondta, azt olvassuk az igében, ha ismerem őt, legyen átkozott az én nevem. Elkározom örökké. És Jézus megjelent neki. Na most végen van Jézus, csap le rám, sújts le rám. És mit mondott Jézus? Shalom. Békesség. Nézd meg a kezeimet. Nézd meg a sepp helyeket a kezemben, a lábamon. Én meghaltam a bűnedért, Péter. Az ár ki lett teljesen fizetve. Az üdvösség elkészült a megtérő bűnösök számára. A meny nyitva áll. Hogyha te ma úgy érzed, hogy szükséged van megtérésre, akkor tudd, hogy a menny az nyitva áll számodra. Ha te úgy érzed, hogy hívő voltál és jártál az úton, de letértél róla, mint Péter, visszatérhetsz. Én szeretném, ha megfordulnál, hogy a rossz irányba mész. Jézus tudja pontosan, amikor megváltott téged, hogy miket fogsz tenni. Neki nem okoztál meglepetést. Péternek előre mondta, hogy te elfogsz árulni engem, Péter, de ha megtérsz, akkor erősítsd a testvéreidet. Isten vissza akar rostálni minket a kegyelemig. Lehet, hogy pont ezt teszni most a te életedben. Ha az Úr szól hozzád most, akkor kérlek válaszolj. Hogyha érzed, hogy Isten hív vissza magához, kérlek válaszolj neki. Lehetsz több annál, ami most vagy a többiek számára. Lehetsz használhatóbb Isten kezében. Kikerülhet a bolyva az életből. Jézus azt mondta, hogy ha valakinek sok bocsájtatik meg, az jobban szeret. Hogyha valaki így visszajön Jézushoz, az megtapasztal egy csodálatos mértékét a kegyelemnek újra. És azt mondja a példabeszédek könyve, hogy hasznosak a barától kapott sebek. Jézus hajlandó minket megsebezni a rostálásban, hogy visszahívjon magához. De ezek a sebek nekünk hasznosak. Azt tudjuk mondani, hogy nézd, mi történt velem. Ez volt, a én. De Krisztus kegyelme elég volt nekem is. A megtérés az nem csak az üdvösség útjának kezdetén van, hogy én nem hívő vagyok, megtértem, és akkor keresztény vagyok. A megtérés az része az életünknek. Nem egy folyamat, mert amikor mi megtérünk, behívjuk az Urat, akkor üdvösségünk lesz. De a megtérést azt lehet gyakorolni, hogy átadjuk az életünket újra, és megvalljuk, hogyha védkeztünk. Megtérünk egy bűnből, elfordulunk tőle. Ennyit jelent a megtérés. Visszafordulni Istenhez. Van-e ma közöttünk valaki, akinek így vissza kell fordulnia? Aki letért az útra, mint Péter. Ha megtérsz, akkor erősítheted a testvéreidet. Én azt gondolom, hogy Isten mind, minnyájunkat kell, hogy rostáljon. De hála Istennek, ő teszi. Ha én lennék megírva a Bibliában, akkor sokkal több csúnya történetet tudnátok róla, mint amit én hajlandó vagyok elárulni nektek. De mind így vagyunk ezzel. De Péterből a történet végére kőszikla lett. Mennyi atyám, kérlek, hogy folytasd a munkát bennünk. És Uram, te látod az életünket, és látod a szívünket, látod a mi járásunkat veled, és tudod, Uram, jól, hogy mi néha szeretünk magunkból többet mutatni, mint amik valójában vagyunk. Hogy belül küzdünk, mint Péter. Uram, mennyire szükségünk van rád ma reggel, hogy folytasd a munkát hogy megrostálj. De Uram, köszönöm, hogy a te kegyelmed az számunkra is elég. Uram, köszönöm, hogy elfedezed a véred, Uram. Hogy megtisztítottál minden bűntől. Hogy üdvösségünk lehet, Uram. De Atyám, imádkozom azért is, hogy Ha letértünk az útról, Uram, hogyha nem azon az úton járunk, amit vezetni szeretnél, kérlek mutas rá, hogy megtérhessünk, Uram. Ahogy Dávid is mondta, hogy Uram, vizsgáld meg a szívünket. Nem járunk-e valami romlottságban, Uram? Köszönöm ezt a történetet az igében, Uram. Köszönöm Isten, hogy itt volt ez a tizenkét tanítvány, akik olyan sokban hasonlítanak ránk. Kérlek, atyám, hogy segíts rád nézni ma nekünk, Uram. Köszönöm, hogy értünk is imádkozol. Értünk is közben jársz, Uram. hogy a hitünk ne fogyatkozzék el. Uram, én is szeretnék imádkozni a testvéreimért, Uram. Magamért is. Uram, hogy miközben rostálsz, miközben megengedsz rostálást az életünkben, Uram, hadd tudjunk ragaszkodni a Te nevedhez, Uram. Hadd tudjuk elengedni azt, ami értéktelen. Vedd ki belőlünk azt, ami ehhez a földhöz ragaszkodik, és lehúz minket. Vedd ki belőlünk a testiességet, Uram. A testi gondolkodást. És töltsd be a lelkeddel, Uram olyan bámulatos, amit Péterből ki tudtál hozni. És Uram, ez nem Péterről szólt. Uram, mert te a kincseidet, azt agyagedényekbe töltöd. Uram, kérlek, hogy had lássuk ezt egymásban is. Ahogy látjuk, hogy milyen bámulatos dolgokat tudsz tenni Isten velünk, egyszerű agyagedényekkel. Szeretném kérni konkrétan, hogy ahova állítottál, hogy segíts nekünk a te erődben állni. Hogy legyünk olyan apukák, anyukák, férjek, feleségek, alkalmazottak, vagy főnökök, Uram, akik téged tükröznek vissza. És Uram, köszönöm, hogy nem hibátlan járásra hívtál el, hiszen Uram, mi nem vagyunk tökéletesek. Te vagy tökéletes. De Uram, mi szeretnénk a Te erődben járni, Isten. Szeretnénk, ha a mi gyengeségeinkben megnyilvánulna a Te erőd, Uram. Hogy látsuk, hogy mire vagy képes, Uram. Köszönöm a kegyelmet, Uram. Köszönöm, hogy minden napra megújul, Jézus. Köszönöm, hogy az igaz ember is, ha hétszer elesik, mindannyiszor föl kell. Vonj minket újra közel magadhoz, Uram. Áld meg ezt a gyülekezetet, Istenem. Szeretnénk a te eszközeit lenni, Uram. Ennek a világnak, ami annyira várja Isten fiainak eljövetelét. Köszönjük, Uram, ezt a mai alkalmat is, hogy itt vagy velünk, és kérlek, áld meg a közösségünket is. Uram, a te nevedben imádkoztam. Ámen.